že se to učíte, že všechny ty tyto směna to je tam jako spolek, ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty to je to je to je ta je se tedy na, na tu první otázku s tomhle lidací. Oni v podstatě v celé té své historii jsou schopni předvovat ty vývovy větlu. to použijí a recumují, nebo kalci. já nechci jako, jak do těch geologických bygramů úplně, ale připříjdeli se moře, které rozhodli jako, jako kalcitový arachnotnit a tak dále. A je to podle preferenci, jakým Kalcitový dostat, to jsou prostě těžké kalcitové věci tam ukládají. No mě to teda nepomůže takhle, ale většina v této době ukládá spousta vě, spousta organismů, políchů, kalcitů. Um, Dokonce se mluví o makrokomách, o vodě, že je to se posifikovalo, kalcifikovalo je úplně novým měchýřem. Této kalcitů je tam strašně moc. Mě na to nějakým způsobem reaguje. Prostě je to přirozený minerál, se kterým mě pracují od vlastně začátku. Kalcit reaguje na to městní organika. A, a takže a to pozorujeme právě, právě u těch různých různé tie Kdy na jedno, na jedno prostě opakuje model který to třeba jako před 50 milionů let a oni dělali ten samý, jo, a agricole to ona to ale pechala se. A to je, to je něco, co jako je je je, je, je musí, musí to prostě stále a fixování a je a na reagovala na poptávku, eh silní silně málo realizování Argumenty. Ta, ta schránka je název paper, to je paper, ale to musí být takový, je takový, je takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, tady takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, Pokláté hranici ležilo, <laughs> mraky, na dneska lodínky, dneska lodínky leží na mraky, amonitů na hořském luně. Dneska loděnky leží na mořském mě tisíce let 10 deset tisíc let to. No a, a některé, tohle optropody, což posledně nám ty jsou tak nějakým způsobem uh, využívali ty jako je, začali, stránky jako doplata. A když se začaly skrátky schránky, tohle se začaly dělat, nežíme nám, protože nesmysl máte se to je strašně Jinak je, je, je, je, je to jedno, má to, to, je to jedno jinak by amoniky a odinkrytě, ale, tí, ale to sami, takže se s tím se dá dobře Protože To, že ještě drží, drží profil v tom modním svůbci, ale je to jenom u samiče jsou Samičci jsou so, so, so desetinoví, a to je jedna z mála skupin, skupin uh, obodnictv, kde ten je úplně oddělný, jak to potivový rameno. To má naváděcí receptory a zhruba na metr a půl, v podstatě u samici je tam 10 deset, deset zásobníků, desprvatelé, a ještě nebylo pozorovaných, jak by se hovala to dva. Čili je to opravdu velice vece jako slušná, slušná, uh, a ten slameček samozřejmě je to má potravnou přes drhnout. Já se zeptám, když jste zmiňoval, vlastně tady byli na konci, že dneska uh, se má za to, že vlastně nejlepšitý verzi ta těch uh, hlavorožců jak moc se na to dole já spolehnu? Protože pochopitelně dneska se ví o všech těch, co mají co dopravně, kýžel co prostě ty stránky ani nemají. Já rozumím sice, že s těmi, jako s těch minulých, kdo máte aspoň třeba ty satelity, ale stejně mi připadá, že toto je vlastně jako riskantní výběr, protože prostě o nich víme mnohem víc. Jasně, my i podle molekulární na to víme, jaký tu schránku ztratili, a můžeme se podívat do těch období předtím. A v podstatě největší diverzita na vyšších taxonomických úrovních Ordoviku, v podstatě největší, tam je kolik, kolik zádu, které se liší významný způsobené stavbě, sifonávání druhnice a tak dále, Opravdu jsou to skupiny, které jsou jak ufodily mezi sebou. A e, tam jsou všechno vnější schránky, které se v podstatě museli zachovat, nebo se zachovali. A když spočítáme tu největší diverzitu v tom Ordoviku, tak stále jsme, stále jsme pod tou univerzitou dnešní. Samozřejmě, že prostě v období, ukazovali jsme tu spirul, prostě taky máme, máme v sedimentárních sedimentární záznamy, ale, ale je, je, je, i prostě v tom, v, tom období, v tom období kenozoika, řekněme, do toho, toho miocen, kdy už se těch statolitů je víc a víc, ale, tak v současnosti kolik máme, 100 000, 100 000 taxon, to nemáme nikdy v a můžete u lze předpokládat, že třeba v tom tomtověku e, už, už nemohli mít nějaké ztráty těch schráně? E, no. Já vím, že to je prostě vlastně jako na začátku, ale... No, to je prostě na začátku. <laughs> ale ta stráta schránky ta, ta probíhá, probíhá taky postupně. Tak? Jo. A, a to je vidět u některých těch skupinářů. Ta, ta revukce, jednak nekonec i ty dnoužávky, které mají tu stránčí místří, tak některé si ji nechávají, některé ji ztrácejí, ale, ale ztrácejí ztrácej definitivně, já tam už dá ten slide, e, ztrácejí definitivně, ono to dokonce, dokonce na, těch, na těch datech je docela pěkně vidět. U e, u tělech kde u tělech je to kolečko, ten zákaz vězdu, tak u nich došlo k definitivní ztrátě schránky. A to je, to je vlastně něco, co se odehrává až v období, v období Mesozovika, teda alespoň podle toho, co známe. Tak ještě si tu říct, od to opravdu to je začátek nějaký radiace, ale třeba by člověk čekal, že někde během genozorka v tom océnu, že odběhli nějaké od asi těch jako všech suchozemských zvířat. Třeba... My, tam máme, my tam máme třeba největší diverzitu těch CP, hmm. No, A tohle skvíli střízlivě takovým 30-40 Paxon. V třízlivě, 30 30, jsou, no. uh, Recentu je 120 druhů CP. A všechny poznáme podle CPI. No, a, a zase jsou to stránky, které jsou schopní se zachovat. I nic těch skupin, které stránků moje neztratili, tak vidíme, že v současnosti tady by sam, samozřejmě, prostě neznáme všechny facie ve všech oceánech. To, co se nám zachová, nicméně... Nicméně to, co známe, tak je stále výrazně Já je tam najdu jenom pro, pro, pro, pro dokreslení. Jsou uh, uh, so, so vynutý zákonitě. To, ty Japonci fakt s tím vyhráli. A uh, řeší se, jestli náhodou některý tyhle zahrnuté konce nemohly sloužit k uchycení za nějaký řasek. Nebo za nějaké za prostě, eh, korály. Nebo za nějaký prostě... Je to strašně, strašně divná, divná, divná věc, e, není, není vůbec zřejmé, jakým způsobem žili. E, jedno je zřejmé, že podle, podle izotopového záznamu z těch stránek nežili pelagicky, žili benticky, protože ty data kyslíků, uhlíků C18 ukazují bentický způsob života, stejně jako bentický organismy na tom Eh, takže se nepohybovali v tom hodním soubci, ale jak, jak, jakým způsobem žili? Je tady teda u některých forem se zdá, že by mohli být zase za za nějaký časy. Za ale eh, dokonce se objevují teorie, že byli panturofámi, takže se někdy že no, ale pak je má nemá smysl, aby měli strašně silný, kalcifikovaný čelisti prostě. čiž, čiž teda se od té teorie pročela nějakých distanců, ale že že v jako podstatě lovili kolíše jako dnešní, dnešní hlavonožci na tom mořskémě, musíme tomu hra bávali, ale jako, jaká byla role funkce tady těch, těch struktur tak to opravdu neměli. A myslím, že jako to neví nikdo Je fakt, fa že tohle jsou zbrané jako dva zástupci jednoho druhu, jako to není špatná myšlenka, to zkusit, tak jako nějak jako zapasovat do sebe, prostě ty dvě <tějí> A, te... No, no, těžko, v podstatě my neznáme, u tělesných zástupců neznáme i My se prostě objeví v tom posledním záznamu jako, jako takovýhle divnosti. Je to teda vrchol aberace. To, je, to, to, jsou, to jsou ty nejšílenější formy amunitů, které existovaly. A, a zase to jako měly poměrně velké rozšíření, jo. když si vezmete, že, že známe z Hokajda, ze Sachalinu a z Kalifornie, tak je to v podstatě ten, ten severní pacifik jako, takže asi, a vyskytují se třeba, já nevím, jsou, jsou v intervalu, já 10-15 milionů let existovali. Takže zase jako, zase jako tak úplně jako, asi marný to nebylo. No. Ale uh, co, to, co to teda jako znamená, to, to si netroufnu jako tady spekulovat. No, mě napadlo, jestli, jestli nebyli jako uh, nepohyblí, že by to kotvilo v substrátovu. Je třeba prostě jako spirulína, jo? Eh, že, my, že ty zákluty by tam fixovaly mm. jako stanový kolí. No, no, to, to, to je možné třeba tady u těchhle z těch, ale tohle je v podstatě to je takový klubíčko, jo. To je klubko, který je zmutaný a v podstatě nemá, nemá jediný háček, který by se chytil. To jako to zrovna zhromatele naponités, má, má opravdu ty, ty věci, které by mohly, mohly kotvit vevnitř z toho klubka. Jedná věc je u těch osnitek. Ty osny u amonitů jsou známé mraky, mraky skupiny. Je to ochrana proti predátorům, to jsou jako známé amonity pokoušené u ale eh, pak jsou amuniti, které maj, mají zvláštným způsobem vyvinutý trny jenom třeba na té břišní straně a tam se předpokládá, že se zapíchly do toho, toho, toho dna a mohli nějakým způsobem sedět nějakou dobu. Prostě. No a není možný, že než to fosilizoval, tak to ve skutečnosti bylo a prostě mohlo se to mrskat, jak chtělo a zrovna to prostě v v poloze. A že by to bylo tvrdý, ale... No právě, že ne, no, protože těch, těch jedinců nalezených jsou, jsou tisíce a těch jsou stejný. No. No, jak tenhle druh, tak tenhle druh toho... Právě, že... To je jako, že jako taky, jo, ale až tak do té doby nejzjistili, že prostě přesně podle pošku žebe úhel, úhel zahnutí a tak dále Prostě to rozsegmentovali po milimetru a zjistili, že tam je jasná základnost statnické stránky. Je to jako ale to teda strašně odškurní zmiřek to Kdybyla se to napadl, tak samozřejmě jako bude ani, protože my máme nějak podobné vrchy trošku u nás v čistý nejsou teda takhle, takhle bizarní, ale jako už k tomu trošku směřují. Ano. A To tady Vůči obrachovcům? Vůči No, tak tady je, tady ty osny jsou, co to, to jsme říkali, oni jsou u spousty, spousty amonitů. Pak je to rychlost. Existuje spousta, spousta typů amonitů, které mají vyloženě diskovité tvar a pokud jsou dělané pokusy v hydroneurickém tunelu a počítají se, počítaj se úpolný smalový, velikost tak je to rychlost, která je neuvěřitelná v tom vodním sloubci, který bys mohli ten udělat A další a asi nejdůležitější takovou koloční adaptací jsou oči. A mimikry. A to je něco, co vidíme, olíhlík, chlepík, obotnějící. A oči, které jsou v podstatě komorového typu, zase rovní, je slušný výkon, Uh, tak je samozřejmě vede se diskuze, jak, jak dalce barevně vidějí, uh, ale jestli vidějí barevně, dokonce tady některý studie dává, že úplně barevně nevidí, ale je to, že jsou schopni dovezat asi 16 milionů vlastních uší. Co jako dobrý. A každopádně, každopádně ty oči jsou, jsou, jsou dokonalé. A jsou dokonalé, protože oni prostě potřebují perfektní odhad vzdálenosti při tomu mluvlu kam jim na A zároveň z toho komunikují. Komunikují změnou VDF a vzorců, co o Skvělý příklad. Pobotnice. Naprosto do A zase. Bromatofory. Další adaptace na způsob, jak se skrýt. A na druhou stranu i nakonec ta morfologie, jak se osvědčila, 10 nebo osm kapadel, jsou známí ty případy. Když si to tak tak je tam nějaký ten případ někde, sam mě jednoduším, kde jim faktlákům vyzeli malí žraloci. to no malí, asi tak metr a půl A když zmizel asi třetí, tak tam dali kameru a prostě chobotnice si je tam podávala. Takže ono jako, jo, oni jako v, v průběhu té evoluce občas, občas jako, jako, jako e, měli navrch ty hlavonožci, občas ty obratlovci, jo. A poslední jako taková megabitva se odehrála, ale i na šelfech a tam to jako zřejmě pak, pak teda to, to utlo vymírání na ten trias. Ale třeba v Devonu se předpokládá, že Hlavonořci mohli být jedním, jedním z momentů, proč některý obratovci šli do, do Sladkej nebo Bratického. Možná v už. Díkuji. No, jo, já jsem hlavně předpokládal, že měl nějaké Hlavonořky zkrátek, a se že jako, to za no. jako, to, to, to je skvělý nápad, jo. Jo, Tady, tady, tady je jako spousta, spousta. dobrých nápadů, To, dobrý nápad, jako, to bylo dělat celza. Okay. No, to, to, to, to, to si myslím, že právě už zkoušili, že jako to nemá... Ne ne to Sýstvět. prostě nemůže plavat. No, to ne. Taky pasirová, nechá, to věcíte, to podce. tam je jaká spirála, je to tak teda? Jo, prostě jo. Může to mít něco společného? U je určitý dům, je to a je tam v tutelce prostě nějaký, prohlilé nebo, nebo obráceně. Obecně je to ustalení pravý, ale tady stědání, to řídí nějaká kasvá, nebo se tady nějaký den noč, to, Aha. to, to Jestli to v tomhle kontextu, jestli teda, bych řekl, já to není nějaký nebo prostě nebo nějaká jak se v a jestli teda jako je, to je, to je tady tady a, a to je jako, to No ne, tady se podívat To začátek jejich ontogeneze, jo? Začátku je ta stránka přímá, pak se stáčí. To znamená úplně přechod na jiný způsob života z která je možná pelagická, do posunu vertikálního, a pak to začíná stáčet prostorovou spirálu. A to je něco, co v podstatě už lze poznat. A u amonitů je známa, ale je tak šíleně vzácná. Tak jako ono, jo, kolik, jako na, na, na, na jedno zahradí nebo na, na milion, nebo na dva, jeden, nebo tak, jak to je? No tak těch amonytů, těch amonytů je to, je to zřejmě podobné. To, to, to, to se dá spočítat na prstech jedné ruky, kdy, kdy oni kdy si vytvoří ten ten moment, moment lehovou pravotočivosti obrácení. Ale oni mají jiný, jiný genetický aberace. Jednak, jednak, Máme podezření, že tam docházelo k intergenetickému křížení některých forem. A jednak je tam ještě, ještě jeden zajímavý, zaj, zajímavý moment. Oni e, se která rozdělují ten, ten fragment jsou tom oplněným plynem, papalinem, e, tak ten způsob upicení je strašně složitý. To je, kvůli tomu, aby to odolávalo velký tlaku. Ale v podstatě jediný takový genetický operace, které který můžeme pozorovat, že, že, že tvar se ta je invází oproti tomu, který je. které nemám žádnou strukturu, to jsem udělal blbost. Ne. Ale já. Já se já, jak jsem potlačil ty amonity, tak jsem tam nedal, nedal ten důležitý z jejich znaka, to je ten uchycení té přepášky na, na ten fragmopon. To je strašně složitá věc. A, Několika případech záměn řekním, asi osm těch milionů a monitů, které jsou sbíraný po celém světě, je ten šef obrácení. A tam je jasně, jasně nějaká mutace, prostě. No, ale jestli tedy tady ten případ je, jako, tam jde jako osmola, teda zase, tak, ta úprava se ho a pokud to teda platí, kdyby cení to nějakého, jako, jako, jako, jako náhodný, jako by... Teda... On no, to není náhodný. To, to, náhodný. to není náhodný. To no, ne, tak, jako, jako mám, třeba, jako, jako no. Já jsem, naprosto, naprosto vlastní, se teda, kdyby to, a jako se je, ale dotočené. Jednoho máme. A, a, a, jednoho, tak, jednoho máme. A, ale e, s, máme, máme třeba jenom, jenom první, první závěr. Závěty. Bohužel, to je, to je taky věc, která jako prostě, to je, to je fragmentární, málo kdy se najde, najde celý. Ono, tohle pence, to toho třeba zváplence, to není žádná, žádná sranda prostě. A, ale já s váma naprosto souhlasím, že funkci v mít muselo. Ale já si pak ne, ne, nedokážu, nedokážu prostě jako, netroufnu si na to, mh, nějak hypotetizovat jakou. Zajímavý model teda, co jste říkal vy, hodit to do vody a zkušit, jestli se to za něco nezapítí, nebo jestli se to bude chovat. To, to, to, to, to si myslím, že jako je, je to, to, nakonec to křídový moře můžeme nasimulovat s tím, co známe. Co tam žilo, co tam rostlo prostě a, a možná, možná to, to staňoval dobrý, dobrý ten, dobrý, se napadá, že ono mám, ten, by to Když oni mají všechny ty, ty smyslové orgány jsou jednak koncentrované v hlavě a jedna teda cévy, ne, ne, nervy a, a, a trubice, která prochází, je, uská, je je uvnitř toho. toho. A ta to má jediný cíl prostě komunikovat s tou protokonchou a díky epiteliálním buňkám řídit přenosivou a změnit fakt komorát. Co se chtěl zeptat, jestli byli všichni gonochoristi a jestli z toho fosilního záznamu se dá něco říct. Jestli byly nějaké skupiny Hermaphrodit. Ne. nebo ne. mají výrazný dimorfizmus? Všechny nemají výrazný, a to nemají ani současný všechny. Tak, dokonce třeba u decenních sepionů máme u některých výrazný dimorfismus na, na, na schránce, na, na sepionu. A fakt výrazný. A u některých samce samice se v podstatě nelíší Ani velikosti. Ale máme pohlavní dimorfismus naprosto jednou z našich oamohitů. A ten sameček, teda přes popláváme tady sameček, my, my to jako nějak jako uh, uh, Jsme to vychytali ještě předtím, než přišli uh, tady tato, tato, tato moda, tak těm malým říkáme mikrokorcha těm velkým říkáme makrokorcha. A jak to právě občas porovnáváme s těma arbunantama? Takže ten, ten, ten malý je ten sameček prostě, jo? A, a ten pohlavní dimorfismus jako známý je, ale... Uh, takže je známe, je známe nakonec u palovořodických forem, velice starej. Je minimální, ale je. E, takže se domníváme, že, a v podstatě v současnosti jsou všichni monopolisti a, a není důvod si myslet, že to, tomu tak nebylo. Ty úplné počátky neznáme samozřejmě. To se nám bohužel nezachoválo. Ne, to je fakt, že ty plži, že jo, jsou různý, takže většině ještě že můžeme taky jo. On se to asi profilovalo více rychle no. to tom to jenom ještě napadlo, jestli to nemohlo látat kořist na iluzi ukrytů. Prostě to? Krimička, se to to taky není špatný nápad. Takový... Jako, jako tůlílek, že by to... Mm -hmm. Prostě to vypadá jako nějaká taková skala strukturovaná. Kdyby to někdo sedělo na něčem méně strukturovaném, tak prostě nějaký zvěřáků si řekne, tam se schovám No, jako, jako tohle, tohle by mohlo imitovat nějakou větev, větev korálu nebo něčeho. To, to, to, se, to se dokonce uvažovalo. No, ale, ale tohle už je pak jako složitější a horší. A pak jsou věci, které jsou takovýhle a dokonce jsou úplně stočený. V podstatě, když to najdete a nejste, nejste zběhli v palontologii amonitů, třeba, tak řekne, že to, řeknete, že to je šnek. Opravdu to je, to je, to je schránka jako turiteva šnek. Ale má tudy má se normálně. Je to zkrátka je to šneka, akorát, že to dává onožnost. Takže ono, ty, ty, ty, ty, zase to má nějakou funkci, zase to má nějakou roli. Ale já bych jako sám, jako že sam, se tam nějak, jako, nějakým strojem času prostě podíval. Nezajímalo by mě to víc než Dinosaur, že teda? Mám musím tým, že to no prostě, prostě otevřeně, že bych chtěl vidět, jak prostě vypadalo v třídových spíš než teda, než teda, jako, než teda, nějaký ano. No já to je to, jako si myslím, že se to hejbalo jo? a že bych se to, to zasuněl s divinem, tak bych si myslel, že je to nějaká atrapa nějakého červa, na kterou láká teda kořis. No tak prostě vám červa, nejdůle to že je to velký červa. No je to, ty skránky jsou půl metrový červa, jo. to je Měklomasa takovej červa. červa. <issue> yeah. Éh, no, no jako samozřejmě to nedalo spát spoustě lidí, kteří se tím zabývali klovních klovních období. Jeden z pokusů byl vysvětlit, že to bylo v To bylo v hluku. ale To bylo v hluku. To bylo bylo To zase Některé abérentní formy, třeba vyplomaceři, tak jako tam se uvažují, že je ten pláštních obalovat částí stránky. Ale prostě bohužel, bohužel, ty, navíc jsou tady ty barevný vzory, že jo, no, prostě některých, který vzkazují na to, že... Ne. To tam nedomaloval, umíle mě, se, se tam sice bylo. Umíle se tam sice domaloval, ale už od obrovných ty barevné vzory jsou. A u homonitu, i u tělech ty barevný vzory jsou. A jsou tam, na té stránce. Eh. Moment. se Podíváme si, tady je ten zpolce raz. Eh, dokonce tady u těch jsou, jsou barevní vzory. U, u některých do jsou omeny. Uh, u u amonitů jsou velice podobný, větrikamonitů jsou velice podobný rodinkám, současně. Uh, to znamená, že spola z příští strany se. Jsou to, jsou to pigmenty, uh, pigmenty organický, který později tešly do, do, do oxidu železa nebo manganu. Respektive ta organika tu navázá náležit, jsou Ty věci jsou nejstarší z karbonu, včetně ingoustových vaků. A to je právě to, co třeba, co třeba postrádáme u, u eh, portocelinů, nebo těch, těch palozovických forem, i u amonitů. Nevíme úplně přesně, jak vypadaly padla, jak vypadala hlavová část, Uh, a, ale tyhle, tyhle, tyhle formy, které jsou polovídní, tak karbon, uh, značí karbon v karbo. uh, Severním Ameriku. No a když se zase nakončili ty amonity, jo, tak to je... Poslední, kdybyste někdo našli, musím vás, z kránku amonita, volou tam otisky chapadel, tak je to článek do Nature. Uh, dokonce se podařilo, před, Jednou lidíkrát na jedné konferenci byla, byla prezentovaná mapa stopových prvků, které ukrazovali, ta a bych ze ze samozřejměstskou látencům. Nikdy už to potom publikované nebylo, je to, to z nějakého synchrofání. My vůbec nevíme, jak vypadaly měkké části amonití. A samozřejmě jsme, jsme jako, jo, tak je to, jsou jich miliony amonití, to je prostě vlastně nejběžnější na ale dohoře. I v těch látečtěch jsou, jsou zachovaný velmi měkký kalbaři, to je všim všude v očima. É, mm. A ne, ale to se platí patí těch loděnkách. A je tady, je tady, je tady uh, určitá hypotéza, která přizpokládáme, která v podstatě i hned po odmření uh, vypadáme z té stránky uh, to, to tělo. Protože u fosilních loděnek to taky neznáme. A tak podleby se ruky No je to rychlý, je to rychlý. No. Dojde, jsou usměrnený prouda, má určitě nějakou dobu... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, myslím, že rekord současné loděnky je asi tisíce km transport. Ale to je daný tím, že uh, recentní loděnka má sifonální podlici umístěnou centrálně. A trvá strašně dlouho, než, než se dojde naplnění všech těch komor. U je sifonální trubice na břišní straně, v podstatě se toho dopítá A ta degradace je mnohem rychlejší. Takže amuniky padaly, jo, transport tam je, ale padaly, padaly na větší vzdálenostech, než, než oděnky. No, já se ještě zeptám, uh, jestli nějaká skupina vymyslela někdy, jak žít ve ne, ne, Nikdy. Nikdy. Může nikdy. Může nikdy a nikdy, nikdy nezačínali jíst zase. Všech vš vš od celého čátku i podle čelistí a podle... podle uh, Predačních znaků třeba na polích. Eh, od samého začátku jsou to, jsou to čistě predátoři. To platí tedy pro ty recepty, ty současné část. Ty jsou. se nic. Ne, si to bylo. Ne, čas? Striktní, striktní. To i ta panda je hroba proti tomu, že včas se žili obci. A ještě jsem se teda chtěl zeptat, jak to bylo s tím, že nepřešli ten matatlan, matatlan. A ah, jo, jo, jo, to, to, to, to vidíte, já jsem to zapojil, protože eh, proč vymřeli ve svrtým oceánu se pítit? Tak jednak oceán, je, oligoceán je, je známá, známá eh, věc, která se týká výraznému ochlazení, izolace atraktiry a tak dále, ale ten postatlý znák je teda ten postatlý, postatlý takže že v tuhle stupu díky tomu oblazení došlo k relativu k a zmizely ty sígráz, které tam byly. A ty serpie, které se pak modifikovaly v té moderníž, v oblasti a v centrální paratetydy, tak už nepřekonali ten hluboký prostor Atlantiku, protože tam neměli na cestě ten převězený které který potřebují. Když si je je otázka. Bylo by možné, nebo je možné, že už se nalezl uh, zavírat čas amonita. Ale lidé si, že to. Hmm. No, já, si, tak, já jsem myslel, že to je ten prototyp, protože ještě, když jsem byl malý dobý student, tak jsem říkal, tak to je prostě to, to, to, to, to, co vypadlo z toho amonita a, a je to ono. No, ale před předloní tam našli ten pládej. Jo, je to možný, je to možný, ale, ale všechno, co, co, co se zatím našlo, tak, tak obsahuje ten glavius a je to, je to teda není to, uh, není to Není to amonitm, takže, ne, zatím, zatím není nic, nic, co by nám ukázalo měkou tkání amonitem. Kromě zvalových tisků a, a těch věcí, které můžeme pozorovat u schránce, uvnitř schránky, ty obývací pole.